«Пріставіся жена Ярославля, княгині». Ні імені, ні вказівки на місце поховання в літопису немає. У коментарях до повісті «Минулих літ» за редакцією Лихачова говориться, що Ірина померла в Новгороді. Підставою для цього послужило загадкове повідомлення новгородського першого літопису 1439. Року. Того же лета архиепископ Еуфимий позлати гроб князя Владимира, внука великого Владимира и подписа. Також і матері його гроб підписа, і покров положи, і пам'ять їм у ставі творити на всяке лето місяця октября в четвертий. Ім'я княгині і тут не зазначене, то оскільки вона названа матір'ю Володимира Ярославича, дослідники зробили логічний висновок, що йдеться про Ірину Інгігерд. Взагалі-то нічого неймовірного в цій розповіді немає. Інгігерт могла поїхати в Новгород до сина і там раптово померти. Але чи було так насправді? Після археологічного вивчення кістяків мармурового саркофага Софії Київської це питання, здається, остаточно з'ясовано. Інгігерт померла в Києві, і пізніше, очевидно, невдовзі після смерті Ярослава, її було перепоховано в його саркофазі. Про те, що Ярослав та Ірина поховані в одному саркофазі, писав у своєму дорожному щоденнику посол німецького імператора Рудольфа I Еріхля Сота зі слівки а ще в каплиці у троні з чудового білого алебастру лежить князь Ярослав, син Володимира, разом зі своєю дружиною. На думку деяких дослідників, кістяк Ірини міг потрапити до гробниці Ярослава за митрополита Кирила III, який посів київську кафедру 1250 року. Висоцький на основі аналізу відбитків на днішці саркофага дійшов висновку, що у ньому спершу була похована Ірина 1050 а вже потім Ярослав 1054-й. Але ж історична традиція з 15 століття впевнено приписує жіноче поховання у Софії Новгородській, дружині Ярослава Мудрого. У 1939 році Святі Мощі дослідив Гінсбург і значною мірою відхилив завісу таємничості над цим похованням. Виявилося, що муміфікований кістяк належав жінці північного європейного расового типу. Череп дуже схожий з жіночим черепом із гробниці Ярослава. На запитання, чи міг цей скелет належати Інгі Гінзбург Гінсбург дав негативну відповідь. Таке припущення унеможливлюється віком цієї жінки, яка померла у 30-35 років. Хто ж тоді вона? Гінсбург вважає, що це могла бути перша дружина Ярослава Анна. Літописи нічого не говорять про це одруження, але той факт, що шлюб Зінгігерт відбувся тоді, коли Ярославу було вже близько 40 років дає підстави вважати його цілком реальним. Підтвердженням цього може бути повідомлення новгородського першого літопису про народження у Ярослава Сина Іллі, вміщене у переліку новгородських князів. І радійся у Ярослава син Ілья, і посадіє в нові городі і умре. Отже до Інгігерт Ярослав був одружений на якійсь Анні і мав від неї сина Іллю. Можливо, саме її мав на увазі титмар. Марзебурський у своєму повідомленні про прохання Болеслава Хороброго обміняти дружину, мачуху і сестер Ярославових, які були захоплені ним,